Félek a fogorvostól. Különösen félek az idegen fogorvostól. Ezért mielőtt jelentkeztem volna a ráfnál, rendbe hozattam a fogaimat. Mindegy azt mondta, hogy a légi erőnél nagyon szigorúan ellenőrzik a legénység fogait, és nem akartam, hogy valami ismeretlen nyúkáljon a számba. Az embernek nem lehet egyetlen lyukas foga Ne nehogy akkor jöjjön rá a fogfájás, amikor fent van a levegőbe. Így mondta. Ezért behívásom előtt felkerestem az erek Grover doktort daroby és ő aggályosan elvégzett minden szükséges beavatkozást. Értette a dolgát, mindig finom volt és óvatos, tőle nebbre tegtem úgy, mint a kollégáitól. Mindössze a torkom száradt ki, és a térdem remegett, amikor felkerestem a rendelőjét, és ha mindvégig csukva tartottam a szemem, sikerült viszonylag könnyen túlesnem a kezelésem. A fogorvostól való félelmem az egyik legrégebbi élményem, még a húszas évekből származik. Gyerekkoromban elvittek a szörnyű Hector Megdarokhoz Glasgowba, és ő kezelt tizenéves koromig. Akkori barátaim elmondták, hogy ők is ugyanúgy féltek, és egy egész generációnak kell lennie olyan glasgóiakból, akik hasonlóképpen éreztek. Persze nem csak hektor tehetett róla. Az időtájt igen primitív volt a felszerelés, és bármelyik fogorvosnál megpróbáltatást jelentett a vizit. De Hector a harsány nevetésével olyan hatalmas és nyomasztó volt, hogy az csak fokozta a kínokat. Valójában nagyon kedves ember volt, vidám és jó természetű, de mindezt semmivé tette lénének másik része. Akkoriban még nem találták fel az elektromos fúrót, és ha igen, Skóciába még nem jutott el és Hector egy félelmetes lábhajtású masinával fúrta a lukakat. Volt egy nagy kerék, bős ez működtette a fúrót, és ahogy feküdtél a székben, két tárgy uralta a látványt. A füledbe zümmögő kerék, és Hector óriási térde, amely szinte az arcodba ért, miközben vadulhajtotta a pedált. A fogorvos messzi éjszakról jött. A felföldi játékokon kiltben és szőrös bőrtűszővel övezve jelent meg, és úgy haigálta a póznákat, mint a gyufaszálakat. Olyan nagy és erős ember volt, hogy mindig úgy éreztem magam abban a székben, mint aki reménytelenül csapdába esett. Hatalmas alakja fölében tornyosult, a kerék súrogott, a pedál kattogott. Igazából nem tette a lábát a melkasomra, de anélkül is leterített. <gül> és nem zavartatta magát, amikor a fúrójával elérte a fog érzékeny részét. Őgyet se vetett, folytott kiáltásaimra, könnyörtelenül végezte a dolgát. Az volt a benyomásom, hogy Hektor szerint kényeskedés fájdalmat érezni, vagy talán azt a nézetet vallotta, hogy a szenvedés nem esíti a lelket. Akárhogy is, attól fogva határozottan jobban kedveltem az olyan kistermetű, halkszavú fogorvosokat, mint Graver. Megnyugtató volt arra gondolnom, hogy ha közelharcra kerülne a sor, jó esélyen volna a győzelemre és a menekülésre. Grover azt is megértette, hogy az emberek félnek, ami szintén nem értett. Emlékszem, hogy kuncogott, amikor a nagy derog farmerekről mesélt, akik eljöttek hozzá húzatni. Sokszor megesett, mondta, hogy át kellett mennie a rendelő túlsó végébe a műszereire, és mire visszafordult, üres volt a szék. Ma se élvezem, ha fogorvoshoz megyek, de azt el kell ismernem, hogy a modern módszerek csodálatosak. A székben ülve alig látok valamit a kezelésből. A fehér köpeny egyetlen gyors villanása után minden hátulról zajlik. Újjak köröznek, tárgyak jönnek, mennek a számba, de még ha kiismerem nyitni a szemem, akkor se látok semmit. Hector Megdárok ezzel szemben látható élvezetét lelte rettentő szerszámainak mutogatásában. Pontosan az órom előtt szívta tele a fecskendőt a hosszú tűvel, és néhányszor a plafon felé spriccelte a kokain, mielőtt rám támadt volna még ennél is rosszabb volt, hogy foghúzás előtt hosszan zörgött egy fémdobozban, borzalmas fogók egész sorát emelve ki belőle, amelyeket halkan füttyögetve egyenként megvizsgált, még nem kiválasztotta az igazit. Ilyen emlékektől gyötörve ültem tehát a repülősök hosszú sorában, amely az előzetes vizsgálatra várakozott, és hálát adtam magamba, hogy Grovernél már átestem a teljes ellenőrzésem. A hosszú terem végében egy fogorvos állt a szék mellett, és egyenként megvizsgálta a kékruhás fiatal embereket, majd megállapításait tolba mondta az asztalnál ülő szanitécnek. Remekül elszórakoztam a fiúk arc kifejezésén, amikor elhangzott a diagnózis. Három tömés, két húzás, nyolc tömés. A legtöbben elképettek, egyeseket, mintha villám sújtott volna, mások csak nem elsírták magukat. Egyik másik megpróbált vitába szállni a fehér köpenyessel, de minden hiába. Meg se hallgatták őket. Megesett, hogy kis hián hangosan felnevette. Vétagadás, kissé aljasnak éreztem magam, amiért ilyen jól szórakozom. Hát de végtére is csak magukat hibáztathatják. Ha ők is olyan előrelátóak lettek volna, mint én, akkor most nem lennek mitől tartaniuk. Amikor elhangzott a nevem, magamba dúdolva vágtam át a termen, és könnyedén helyet foglaltam a székbe. Az emberem nem sokat vacakolt. Gyorsan végigfutott a fogaimon, aztán kivágta. Ötöm és egy húzás. Rugóként pattantam föl, és döbbenten rámeredtem. De, de, kezdtem volna sopánkodni. Én megnézettem a saját... Kérem a következőt, morogta a fogorvos. De, Róvár doktor azt mondta, – Következő, gyerünk! – ordította a szanicét, és miközben eloldalogtam, könyörgő pillantást vetettem a fehérkőpenyes alakra. De az a zápfogaim és metszőfogaim listáját soroltak, ügyet sem vetve rám. Még mindig remektem, amikor a kezemben nyomták a végzetes cédulát. – Jelentkezzen holnap reggel a Regent Lodge-ban fokhúzásra – mondta az ápolónő. – Holnap reggel? – Az istenit, ezek nem sokat vacakolnak. És mit jelentsen ez egyáltalán? A fogaim tökéletesen rendben vannak. Csak egy van, amelyikről lepattogzott egy kis zománc. Grover megnézte, és azt mondta, semmi baj nem lesz vele. Ahhoz a fokhoz szoktam támasztani a pipámat. Nem létezik, hogy arról legyen szó. Aztán felmerült bennem az a nyugtalanító gondolat, hogy itt nem számít a véleményem. Amikor semmibe vették erőtlen tiltakozásomat, először kellett megtapasztalnom, hogy nem vagyok többé civil. Másnap reggel még alig halt el a szemétláda fedelek zaja, amikor ráébredtem a szörnyű valóságra. Ma fogják kihúzni a fogamat. Méghozzá nem sokára. A hátralévő órák növekvő nyugtalansággal teltek. Reggeli sorakozó, menetelés a sötétben az étkezdébe. A főt tojás és a bundás kenyér már annyira sem vonzott, mint máskor, és még föl sem virradt a szürke nap, amikor már a Regent Lodge riasztó homlokzata felé tartottam. Miközben fölmentem a lépcsőn, izzadni kezdett a tenyerem. Azt se szerettem, ha fúrják a fogam, de a húzás határozottan még rosszabb. Lázadt bennem valami a gondolat ellen, hogy erőszakkal eltávolítsanak belőlem egy hozzám tartozó részt, még ha nem fáj is. Manapság persze, mondtam magamnak, amíg végigmentem a visszhangos folyoson, tényleg nem okoz fájdalmat egy fokhúzás. Egy kis szúrás, aztán semmi. Ezt a megnyugtató gondolatot dédelgettem magamban, amikor beléptem a tágas várószobába, amelyből számos ajtó nyílt. Vagy harminc repülős üldögét benne a legkülönfélébb arckifejezésekkel, a bágyat mosolytól az elszánt vakmerőségig. A fertőtlenítő kellemetlen szagalengte be a helységet. Kiválasztottam egy széket, és letelepettem. Elég régóta szolgáltam már a seregben ahhoz, hogy jól tudjam, itt mindenre jó sokáig kell várni és nem láttam okát annak, hogy a fogorvosi vizittel más legyen a helyzet. Ahogy ott várakoztam, a baloműn ülő ember kurta szentéssel üdvözölt. Kövérfiú volt, zsíros fekete haja a pattanásos homlokába lógott. Noha nagy ódadással piszkálta a fogát egy gyufaszálla, nem sajnál tőle egy elismerő pillantást, mielőtt erőteljes kogni tájszólásban megkérdezte. „Máik rándál őbe mész pajtás. Megnéztem a kártyámat. A négyesbe. – A szentségit baltás, ezt kifogtad? Kivette a gyufaszállat, és kárőrvendően rám vigyorgött. – Kifogtam? Ezt meg hogy érted? – Hát te nem tudod, ott a hentes rándál. – A hentes? Megborzettem. – Ja, úgy híják ottani fogorvost. Széles mosoly terült el a képén. – Kész gyilkos az a kropek, nekem áhihetád. Nagyot nyertem. – Hentes? Gyilkos? már, Egyik olyan, mint a másik. Ebbe biztos vagyok. Csak ne olyan biztos partikám. Vannak jók, meg vannak rosszak. És az a trapek igazi gyíkos, Nem is volna szabad hagyni. Ezt meg honnan tudod? Legyintett. Ó, voltam már itten egy párszor, és vérfogyasztó üvöltéseket szokok hallani abból a rendelőből. Aztán beszétem is a fiúkkal, akik kijöttek onnan. És mindegyik úgy nevezte. A hántás. Beletörődtem a tenyerem a durva kénk nadrágomban. Mese beszéd, biztos vagyok benne, hogy túloznak. No, majd meglátod, poltás Folytatta a fogpiszkálást. De nem mondhatod, hogy én nem szóltam. Majd más témákra tért át, de én alig figyeltem rá. Úgy lémdik, szémkén volt a neve, de nem repülős kadét volt, mint a többiek, hanem sorkaton a földi személyzetnél. A konyhán dolgozott. Rólunk újoncokról megvetően beszélt, és kijelentette, hogy ránk fér némi szolgálat, mielőtt a királyi légierő igazi tagjai lehetünk. De feltűnt nekem, hogy a több éves szolgálat dacára még mindig csak AC2-es volt a besorolása, akárcsak nekem. Csak nem egy óra telt el, és a szívem gyors kalapálással felelt a négyes ajtó minden egyes nyitására. El kellett ismernem, hogy az onnan kilépő fiatal emberek némiképp megtörtnek látszottak, és mindegyik a szájára szorított kézzel távozott. Ágák, nincs azt a szerencsétlen flótahast! Intett szimkín rosszul leplezett elégedettséggel. Kész vagyok! Na, az a nyomorút is megkaptam magáit, Csak annak örülök, hogy engem nem odahostottak be? Éreztem, hogy nőttönnő bennem a feszültség. Miért te melyik rendelőbe mész? – kérdezte. – Kotorászott egyet a szájában a gyufaszállal. – A be, pajtás? – Jártam már ott máskor is. Remek krapek, az egyik legjobb. Nem érzel semmi fájdalmat. – Szerencsés flótás vagy. Áznám nem se Szünetet tartott, majd felén bükött a gyufával. – Ismerem a dörgést, annyi az egész. Annak is van a hódja. – csippentett a szemével. A társalgás egyszerre félbeszakadt, mert kinyílt a rettegett ajtó, és megjelent az ápolónő. – Heriot, AC2! – szólított. Remegő tagokkal felálltam, és nagy levegőt vettem. Az ajtó felé indultamban még elkaptam a szimkin arcán átfutó szívből jövő örömöt. Tényleg pompásan érezte magát. Az ajtón belépve bal sejtájmalink csak fokozódtak. A hentes, kiköpött hektor megdárok volt vagy 180 centi magas, és egy rögbi csatárizmai dagasztották a fehér köpeny vállát. Minden erőm elhagyott, amikor szívélyesen felkacagott, és oda mutatott a székre. Elhelyezkedtem, és úgy döntöttem, teszek egy utolsó kísérletet. Erről a fogról van szó? Kérdeztem, megkocogtatva az egyetlen gyanúsítottat. Arról bizony, harsogta a hentes. Ő az? Nos, folytattam könnyed nevetéssel, azt hiszem, meg tudom magyarázni. Egy kis tévedés. Igen, igen. Mormogta, miközben az órom előtt szívta föl a fecskendőt, és néhányszor játékosan a levegőbe spriccelt. Csak egy kis zománc, és Grover doktor azt mondta. Az ápolónő hirtelen hátradöntötte a széket, és én ott feküdtem félig kiterülve a fölöttem tornősüló fehérkőpenyös alakkal. Tudja, hápogtam kétségbe esettem, Nekem kell az a fog, ahhoz támasztom ki. Erős ujjat éreztem az ínyemen, majd a tűbe hatolását. Megadtam magam a sorsomnak. Miután a nagy ember beadta a helyi érzéstelenítőt, letette az injekciós tűt. Adjunk neki egy-két percet, mondta, és kiment a szobából. Amint becsukódott utána az ajtó, az ápolónő hozzám settenkedett. Dél is ez a fickó, suttogtak. Félig fektemből bámultam főre. Dilis, ezt meg hogy érti? lökött, nincs ki a négy kereke. Fogalma sincs a foghúzásról. De, de hiszen fogorvos, nem? Elhúzta a száját. Legalábbis azt hiszi magáról, de ennyit csak annyit hozzá. Nem maradt időm megemészteni ezt a szívderítő információt, mert nyílt az ajtó, és visszajött a nagy ember. Felragadott egy fogot, én pedig becsuktam a szemem, hogy ne lássam, ahogy nekem esik. Bevallom, nem éreztem semmit. Tudtam, hogy ott forgolódik és rángat ide-oda, de a helyi érzéstelenítő jótékonyan teljesítette a feladatát. Azt mondogattam magamba, hogy mindjárt túl leszek rajta, amikor éles recsenést hallottam. Kinyitottam a szemem. A hentes csalódottan meredt a fogóra. Benne az én letört fogammal. A gyökér ott maradt az ínyemben. Az ápolónő, én megmondtam, tekintetet vetett rám az orvos háta mögül. Csinos nő volt, de attól tartok, hogy a fiatal emberekben, akikkel itt találkozott, nem csapott magasra a libidó. Ó, oh, a hentes felnyögött, és kotorászni kezdett a fémdobozba. Egészen a megdárok korszakban éreztem magam, amint egyik fogót halászta ki a másik után, néhányszor összecsattantva őket, mielőtt hozzám érte volna. De egyik sem felelt meg, és ahogy múlt az idő, úgy lettem kéretlen tanulja a fokozatos átmenetnek a szívéjességtől az elmúlásig, majd a pánik közeli állapodig. A fogorvos nyilvánvalóan tehetetlen volt. Elképzelni se tudta, hogyan szedje ki azt a gyökeret. Majdnem fél órán át tanács talankodott, amikor megszállt az iklet. Férelőkve a fogókat, kiviharzott a rendelőből, majd kisvártatva egy tálcával tért vissza, amelyen egy hosszú vésőt, meg egy fém kalapácsot láttam. Intésére az ápolóni hátrazöntötte a széket, amíg viszintesen nem feküdtem. Láthatólag tudta a dolgát, gyakorlott mozdulattal átfogta a fejemet, és türelmesen várt. – Ezt nem lehet igaz, – gondoltam, miközben az ember a számba igazította a vésőt, és megcélozta a kalapácsot. De minden hitetlenkedésem semmivé fosztott, amikor a fémrúd lesújtotta fogam maradványára, amitől a fejem neki ütközött a kis ápolónő keblének. És ez így ment egy darabig. A hentes odacsapott, a lány pedig erősen tartotta rángatódzó fejemet. Eszembe ötlött, hogy mindig szerettem volna tudni, mit éreznek a csikók, amikor kiverem a farkas fogokat. Hát most megtudtam. Mikor a hentes végre abba hagyta munkát, kinyitottam a szemem, és ha ekkor már mindenre el voltam készülve, mégis enyhe meglepődéssel észleltem, hogy a doktor hosszú sejemfon alatt fűz be egy tűbe. Izzadt, és némiképp tanástalanak tűnt, amikor ismét fölém hajolt. Csak egy pár öltés, mormolta reketten, és én újra becsuktam a szemem. És amikor felálltam a székből, nagyon furcsán éreztem magam. A koponyám ellen intézett támadás hatása alatt kóvájgott a fejem, és kivált különös érzés volt, ahogy a hosszú varratok dörzsölték a nyelvemet. Biztos vagyok abba, hogy tántorogtam, amint kiléptem a rendelőből, és ösztönösen a számra szorítottam a kezem. Szémként pillantottam meg elsőnek. Ott volt, ahol hagytam, de valami változást észleltem rajta, amikor izgatottam magához intett. Oda mentem, ő pedig megragadta az ubonyomat. – Ezt képzelte pajtás? – hápogta. – megváltoztatták a beosztást, és én is a négyesbe kerültem? – nyelt egyet. – De elég szörnyű állapotba jöttél ki onnan. Milyen volt? – ránéztem. Talán nekem is kijut egy kis örömmára. Lerogytam a mellette álló székre, és felnyögtem. <gül> – Isten, az atyám nem túlozta. Sose találkoztam még hozzá hasonlóval. Kis hiám megölt. Nem hiába nevezik hentesnek. De mi? Mi? Mi csinált veled? Fám, hogy csak kivörte a fogam egy vésővel és egy kalapáccsal. Ez minden. Nem van, csak trífász, ugye? Színkén halvány kísérletet tett egy mosolyra. Becsület szavamra, mondta. Tesi, most hozzák ki a tálcát, nézd meg magad. Címkén rám mellett az ápolónő tálcáján heverő iszonyatos szerszámokra is holtra vált. – És mi csinált még? Egy pillanatra megfogtam az államat. – Hát, csinált még valami, amit még sose láttam. Akkor a lyukat vágott az inyemen, hogy utána össze kellett varnia. Címkén hevesen rázta a fejét. – Nem, engem nem fogsz szártverni. Ma nem veszem bá. – – Rendben, – mondtam. – Ez mit szólsz? Előrehajoltam, beakasztottam az ajkamba a hüvelykújjamat, és felhúztam, hogy jól láthassa a hosszú varratot és az öltések vérfoltos végét. Hátra tántorodott, remegett a szája széle, kimeredt a szeme. – Jászusom! – nyögte. – Jászusom! – Sajnos az ápolónő éppen ezt a kivételes pillantást választotta arra, hogy megjelenjen az ajtóba, és beszólítsa Simkin ac 2 A szerencsétlen fickó úgy pattant fönt, mint akivel áramot vezettek. Aztán lehajtott fejjel átvonszolta magát a váron. Az ajtóba visszafordult, vetett rám egy utolsó, kétségbe esett pillantást, és én soha többé nem láttam. Ez az mintha csak fokozta rettegésemet a rám váró öt de nem volt miért aggódnom, semmiség volt az egész, amelyet hatékonyan és fájdalommentesen oldott meg a ráf egyik fogorvosa, aki mindenben különbözött a hentestől. És mégis, sok évvel a háború után a négyes szoba orvosa kinyújtotta kezét a módból, és vállon ragadott. Valami éles kinövést észleltem a szájpadlásomon, és felkelestem Grovert, aki megröngenezett, és elémtette csinos fényképet arról a végzetes foggyökérről, amely a véső és a kalapács ellenére még mindig ott volt a helyén. Grovert kihúzta, és a történet ezzel véget ért. De a hentest élesen megőrizte az emlékezetem, mert az átért megpróbáltatásokon túl állandóan eszembe juttatta az a szükségtelen foghia számban, amelynek peremén a pipám vészesen billegett. De leltem egy kis vigaszt. A négyes szobából távozva, búcsúzó, kibabrálhattam valakivel, ami némiképpen kárpótolt. Amikor kifelé vissza visszanézve még láthattam a nagy ember hátát, aki már újabb áldozatát terelte befelé. Ami azt életi, – mondtam, egy csomó fogat vertem már ki úgy, ahogy ön tette. Megfordult és rám merett. Tényleg maga fogorvos? Nem, szóltam vissza a vállam fölött. Állatorvos vagyok.